Lämmin tervehdys taas Ariopakin kuulijoille näin pitkän, pitkän kesätauon jälkeen. Ää, ja tervetuloa mukaan. Minä olen Laria ja minun vieraana on täällä tällä kertaa, ei herra Visala, vaan Rope Kojonen. Tervetuloa. No kiitos. Mukava olla täällä. Rope, sä oot, ää, meidän verkkolehden eli arjopakin entinen päätoimittaja ja sä oot myöskin tutkija Helsingin yliopistossa. Sä oot aiemmin väitöskirjassa älykästä suunnittelua, älykkään suunnittelun liikettä ja käyn, tehnyt siitä tämmöisen kattavan filosofisen analyysin, mutta mitä sä nykyisin teet? No nyt mä parhaillaan St. Andrewsin yliopiston rahoittamana tutkijana. Mä tutkin sitten vähän toisesta näkökulmasta tätä evoluution mahdollista päämäärä suuntautuneisuutta. Et voidaanko sanoa niin, että evoluutiolla on suunta ja voidaanko sanoa niin, että evoluution hyväksymisenkin jälkeen biologia jollakin tavalla todistaa luojasta. Okei, ja teet tätä tutkimusta tosiaan Helsingissä, etkä kuitenkaan siellä Skotlannissa. Ennen, tule Ra rahoitus tulee sieltä siellä on sellaisia kansainvälisiä kokouksia sitten tota, tähän liittyen. Joo, tieteen ja uskon dialogista puhuminen tuomonille ekana mieleen justiin tämän evoluution ja luomisen välisen suhteen. Ja meidän suunnitelma on nyt tehdä pari jaksoa nimenomaan tästä Ää, tästä kipakasta teemasta. Tämä ensimmäinen jakso me haluttiin ää, puhua vähän näistä keskustelun taustoista ja siitä, että miksi ää, niin kun niin järkevää keskustelua äh, luomisesta ja evoluutiosta nykytieteen näkökulmasta. Mi mi miksi se on niin hirveän vaikeita? Äh, myöskin arjopakia on syytetty suunnasta ja toisesta niin kuin sekä epäkriittisenä evoluution kannattajana, toisaalta taas kreationismin äh, tota noin niin, äh, kannattajana. Joo, tämä pitää paikkansa. Äh, esimerkiksi Suomen tunnetuin kreationisti Pekka Reinikainen on, on kirjoittanut, että arjopakin tavoitteena näyttää olevan darwinistisen kristinuskon aseman vakiinnuttaminen Suomessa sekä että tämän päivän kotimainen arjopaki on, siis tämä on jälleen Reinikaisen lainasta, on palannut epä, evoluutio epäjumalan palvontaan ja opettaa taas samaa pakanallista antiikin kreikan uskomusta. Lainaus loppuu. Tämä oli tosi hauska tämä darwinistinen kristinusko käsitteenä, kun me tämä yhdessä luettiin, niin ihan tota noin, niin herätti hilpeyttä, että mitä se darwinistinen kristinusko nyt sitten on. Mutta ää, tämmöisiä syytöksiä meille tulee. No mitä, mihin Arjopaki nyt sitten asemoituu tässä keskustelussa sun mielestä, Rope? Niin, no, hauskahan tässä on se, että näitä syytöksiä on, on tullut myös täysin päinvastaisia. Että mm. Meillä on keskusteluun osallistunut Arjopakin kommenttikentässä. Muun muassa Suomen Skepsisärjyn entisenä puheenjohtajanakin toiminut Lauri Grön, ja hän taas on kirjoittanut on uskovaisten foorumi ja on sortunut kreationismin kannattamiseen, ja joku toinenkin on kirjoittanut meille palautetta, että että ole, olemme tällainen näin, näin näistieteellinen sivusto, joka sitten kun pintaa vähän raaputtaa, niin sieltä paljastuu tällainen uskonnollinen niin kuin ideologia, jota yritetään tuputtaa ihmisille. Niin justiin. No, mutta mut, on, onko se näin? Tai onko tässä nyt niinku selvä agenda, evoluutio pro or con, tai siis niinku vastaan tai puolesta arjopakilla? No aluksahan me haluttiin vähän välttää tätä aihetta juuri sen vuoksi, koska en huom... Tiedä, tiedämme, että tämä aihe saa aikaan niin, kuumia tunteita. Se joten, jotenkin koskettaa ihmisten koko käsitystä siitä, että mitä, mi, mitä ihminen on, mistä me olemme tulossa ja mikä, mikä on niin ihmisen kunnan kohtalo. Mutta samalla meillä on paljon tekstejä, jotka käsittelee näitä aiheita hirveän eri näkökulmista, eikö niin, että tota ei mitenkään hirveän niinku yks, ty, yksikantaista näkemystä niinku löydy, kun meidän artikkeleita selailee? Näin, näin on, että kun me ollaan sitten käsitelty tätä aihetta, niin me Tarkoituksena on juuri ollut sitten antaa erilaisille näkökulmille ääni ja pistää ne keskustelemaan keskenään, katsoa sitten niitä yksittäisiä argumentteja, että missä, missä siellä mennään, miten hyvät ne perustelut tässä on. Että jos vaikka sanotaan nyt sillä tavalla, että evoluutio johtaa ateismiin, niin, niin mikä perustelu tässä on, miksi se johtaisi ateismiin tai miksi se veisi pohjan sitten luomisuskolta. Vaikka näin me sitten tutkitaan. Näitä erilaisia artikkeleita löytyy meidän luominen aiheen alta, eli arjopaki.fi kautta luominen. Sieltä voi niitä selata. Mennään pikkusen niihin taustoihin, minkä takia tämä keskustelu on niin hirveän vaikeaa. Mulla on tässä tämmöinen lainaus historioitsija Nathaniel Comfortilta, joka sanoo näin. Antidarvinistit ja antikreationistit ovat samaa mieltä siitä, että käymme ankaraa taistelua dogmaattisten uskonnollisten fanaatikkojen ja tarkkojen rehellisten tiedemiesten välillä. Ja ilmeisesti tässä nyt viitataan siihen, että äh, kreationistit ajattelevat, että ne fanaatikot on ne darwinistit ja sitten taas darwinistit ajattelevat, että ne epärehelliset fanaatikot on äh, nämä kreationistit. Äh, tässä on tosiaan tosi isoja sosiologisia ulottuvuuksia tässä väittelyssä ja ne juontaa juurensa kohtuullisen pitkälle myöskin historiaan. Joo, pitää paikkansa ja itsekin huomannut tämän saman, minkä Comfort toteaa, että, että tässä keskustelussa ei ole kyse pelkistä tieteellisistä tosiasioista, että pitääkö nyt evoluutioteoria paikkansa, vaan molemmilla puolilla katsotaan, että se on paljon suurempi kulttuurinen kysymys, että evoluutio jollakin tavalla ja luomiskäsitys liittyy siihen, että miten me mielletään koko meidän länsimaisen sivilisaation tulevaisuus, onko morailla pohjaa, onko ihmiskuvalla pohjaa, mistä me tullaan, mihin me ollaan menossa, mitä, meidän, mi, mitä on hyvä elämä ja niin, niin edelleen. Tähän on tärkeä osa tietysti nimenomaan amerikkalaista niin sanottua kulttuurisotaa tämä, tämä evoluutio keskustelu ja sitten tämä kreationismin lobbaaminen ja tämmöinen kouluihin ja muuta. Tota, Scopesin oikeudenkäynti, tunnettu myös Apina-oikeudenkäynti nimellä, on yksi sellainen tota, merkkipaalu Yhdysvaltain historiassa, missä tota, evoluutio ja kereationismi pulpahtivat pinnalle. Kyllä. Siis, nyt, jos nykykeskustelua katsoo, niin nämä evoluutio, kistat evoluution opettamisesta kouluissahan jatkuu edelleen. Ja niin kuin sanoit, on kyse kulttuurisodasta, mutta ne juontavat juurensa tosiaan paljon pidemmälle. Itse asiassa jo vielä ennenkin Scopesin oikeudenkäyntiä oli sama tilanne, siis päällä tietyssä määrin. Että oli, oli toisaalta tällaisia pyrkimyksiä vetää evoluutioteoriasta suuria maailmankuvallisia johtopäätöksiä suuntaan, tai toisiko kristiuskoa vastaan, tai sitten jonkun monen toisen asian puolesta. No mikä tämä niin Scopesin oikeudenkäynti sitten oikeastaan oli, jos lyhyesti voit sitä kuvata? No siis se käytiin vuonna 1925 Daytonin kaupungissa. Yhdysvalloissa, ja siellä oli sitten erinäisistä syistä tehty tällainen asetus, jossa kiellettiin sen opettaminen, että ihminen on kehittynyt tämän evoluution kautta ilman Jumalan luomistyötä. Ja sitten kaupungin, kaupungin tyypit sitten asettivat siitä syytökseen tämmöisen opettajan kuin John Scopes, joka oli, oli siis biologian sijaisopettajana ja sitten siitä tuli tällainen kansallista huomiota saanut valtava oikeudenkäynti siitä, että saako nyt evoluutiota opettaa. Ja siinä todella kohtasivat nämä eri osapuolet. Ja siinä usein esitetään siitäkin tällainen siis hyvin karikatyyrimainen kuva, jossa tietenkin tuota edistyksen voimat on selvästi siellä evoluution puolella ja sitten tota kaikki taantumuksen voimat sitten ajaa sitä evoluutiota alas. mutta Oikeasti se on huomattavasti monimutkaisempi tapaus. Jos me vielä palataan tähän perusasetelmaan, eli kyseessä oli pieni konservatiivinen kaupunki Tennesseen osavaltiossa raamattu vyöhykkeellä, ja tota noin niin, josta, johon sitten syntyi tämmöinen show, jota koko Amerikka seurasi radioiden välityksellä ja lehtien välityksellä. Ja Tota niin, äh, Tämä opettaja Scopes, John Scopes oli siis äh, syytetyn penkillä. Ketään muita niinku, tärkeitä hahmoja tähän äh, oikeudenkäyntiin liittyy? No, Syyttäjäksi saapui tämän tota, evoluution kieltä, opetuksen kieltävän asetuksenkin isänä pidetty demokraattipuolueen monikertainen kansa, tai, tai siis presidenttiehdokas William Jennings Bryan. Se oli silloin, kun tota, tiukat uskovaisetkin oli vielä demokraattipuolueesta löytyy heitäkin. Kyllä, kyllä. Bryan oli vakaumuksenaan fundamentalisti ja tunnettiin kansalaisoikeustaistelijana. Ja sitten puolustuksen asian ajaksi puolestaan ilmoittautui vapaaehtoisena jälleen tota, Clarence Darrow, joka oli hyvin tunnettu agnostikko ja eräs Amerikan tunnetuimmista juristeista hänkin. Okay. Ja kummallekaan Brianille tai Darrowlle äh, tämä Scopesin syyllisyys tai syyttävyys nyt itse asiassa ei ollut pääasia, vaan se, että mi mikä, mikä se periaate on siinä taustalla, että onko evoluutio vai luominen totta. Eli se oli tämmöinen niin kuin maailmankatsomusten taistelu vähän niin kuin menossa. Mm. Ja, ja maailmankatsomuksen ja hyvä, on hyvän ja pahan taistelu molemmille. Että Darrow totesi, että syytettynä ei ole scopes, vaan sivistys. Okay. Ja Brian totesi, että taistelu evoluution ja kristinuskon välillä on taistelu kuolemaan asti. Ja Brianilla oli tällainen ajatus, että enemmistön tulisi saada päättää asioista demokratiassa. Ja siksi hän ajatteli, että koska enemmistö ihmisistä nyt ei usko evoluutioon, eikä halua, että sitä opetetaan, niin siksi sitten sitä myöskään ei saisi opettaa. Hän ajatteli, että evoluutionistit ovat suvaitsemattomia, kun haluavat, että sitä opetetaan kaikille. Ja Brianin miestä nämä vielä uskonnollisia näkemyksiä, eikä nyt kunnollista tiedettä. No mitä siinä oikeudenkäynnissä kävi ja miksi me edelleen puhutaan siitä, miksi se oli tämmöinen tärkeä vaikuttava tapahtuma? No se, en, en tiedä kuinka paljon se vaikutti, mutta ehkä se teki näkyväksi sellaisia jakolinjoja, jotka jo oli olemassa amerikkalaisessa kulttuurissa ja on ehkä jossain määrin olemassa siellä vieläkin. Ja ehkä vielä vahvemmin tänä päivänä. No sit, sitä voi olla vaikea arvioida, mutta ehkä, ehkä ne ovat vähän erilaisia, mutta no, siis, tavallaanhan oikeudenkäynti päättyi siis Scopesin puolustuksen häviöön, koska Scopes tosiaan, Tuomittiin syylliseksi ja määrättiin maksamaan 100 dollaria sakkoa, jonka sitten eräs toimittaja tarjoutui heti maksamaan Scopesin puolesta. Mutta toisaalta kuitenkin katsotaan myös, että Darrow onnistui nöyryttämään tietyllä tavalla Briania argumenteissaan, koska Darrow pääsi ristikuulustelemaan Briania ja sitä pisti todella ahtaalle siinä. Brian sitten kuoli viisi päivää oikeudenkäynnin jälkeen. Niin, eli siis tämä syyttävä asianajaja, joka oli uskonnollinen fundamentalisti, laitettiin niin kuin, ää, siihen todistajan penkille, ja hän joutui sitten vastaamaan johonkin tämän puolustuksen evoluution myönteisen puolustusasianajajan Darowin siinähän niin, niin hän kysyi tietysti kaikkia mahdollisimman hankalia kysymyksiä, että miten nyt, siis Brian oli vanhamman kreationisti, niin tietenkin hän, häneltä kysyttiin, että no miten saat nämä pitkät ajat sovitettua vaikka tähän luomiskertomukseen, tai Tota, pysähtyykö aurinko oikeasti Joosuan päivänä ja, ja, ja kaikkea... Kysy siis kysymyksiä Raamatun tulkinnasta. Raamatun tulkinnasta, Okei. jotta nyt oikeastaan ei välttämättä hirveästi liittynyt tähän varsinaiseen evoluutio-keskusteluun. Mutta no, Brian oli suostunut tähän vain sen, sen takia, että sit pääsisi itse vuorostaan kuulustelemaan Darolta, mutta Daro sen heti ristikuulustelun jälkeen hän luovutti ja myös, että hävitti. Näin hän ei joutunut itse ikinä sitten sitten vastaamaan näihin kysymyksiin. No entä sitten ne vaikutukset? No niin, niin kuin sanoin, niin olennaisin vaikutus tässä oikeastaan on se, että se osoitti, minkälaisia jakolinjoja sieltä jo löytyi. Mutta vaikka tämä oikeudenkäynti sai paljon huomiota, niin harvat muistaa, että asiat oikeasti motivoi tätä Brianin evoluutiokriittistä liikettä. No totta kai siellä oli nyt vaikka tämä, siis yksikertaisesti epäily evoluution, tieteellistä perusteltavuutta vastaan, mutta sen lisäksi keskeisenä huolen oli moraalikysymykset, ja nämä huolet ei olleet oikeastaan mitenkään perusteettomia, se usein unohdetaan, koska... Miten tämä liittyy siis moraaliin, no, Se onkin kiinnostava kysymys. Tota, se ongelmana oli se, että evoluutiosta todella vedettiin tuolloin tosi yleisestikin moraalisia tulkintoja. Esimerkiksi tämän Scopesin käytössä oli tällainen kirja kuin Civic Biology, eli siis yhteiskunnallinen biologia, George, William Hunterin kirja vuodelta 1914, josta hän opetti, ja jos sen otsikosta yhteiskunnan biologia voi väitellä, päätellä, että tosiaan ajateltiin, että biologialla on yhteiskunnallista merkitystä. Eli se oli tämmöistä oman aikansa sosiobiologiaa. Joo, siis siinä ajateltiin, että äh, ihmisolut on eri kehitysasteella. Äh, Yhteiskunnan pitäisi säädellä ihmisten lisääntymistä sen perusteella, että kuinka hyvät, hy, hyvä, hyvä perinnö tekijät ne antaa eteenpäin. Rikolliset ja työttömät ja sellaiset on huonompaa ihmisainesta, jonka ei saisi päästää lisääntymään. Siis kuulostaa vähän samanlaisilta ideolta, mitä Hitler veti Darwinin teksteistä ja, tai lähinnä ehkä Herbert Spencerin tunnetun ää, sosiaalidarwinistin teksteistä. No, no siellä se vedettiin tietenkin sitten vielä tappiin asti. Mut Tää, tyyppi mutta tyyppi siis scenario. tällaista, tällaista niin kun suuntausta oli ilmassa, siis kulttuurisessa ilmassa, ja tämä tietenkin aiheutti myös sitten huolta, että, että sen takia, että sillä oli tällainen moraalinen ulottuvuus, niin sitten ajateltiin, että kyseessä on todella hyvä ja pahan taista, että kyseessä ei ole vain keskustelu jostain tieteellisestä teoriasta, kun taas sitten myös evoluution puolustajille, niillekin, jotka eivät vetäneet siitä näin hurjia johtopäätöksiä, niin kuitenkin evoluutio liittyy vahvasti tämmöiseen edistysuskoon. Että kyse oli juuri niin kuin Daro sanoi, sivistyksen ja taantumuksen välisestä taistelusta. Tähän siis evoluution on alusta asti itse asiassa liittynyt myös tällaista, niin kuin, tällainen puoli. Olen juuri tässä lukenut Michael Rusen tunnetun biologian filosofin kirjaa Darwinism as Religion. Ja siinä Ruuset siis puolustaa vahvasti evoluutiota tieteenä, mutta samalla toteaa, että heti alusta alkaen siitä on ollut olemassa myös tällainen sekulaari uskonnollinen tulkinta, millä Ruuset tarkoittaa sitä, että evoluution on katsottu vastaavan moniin perinteisiin uskonnollisiin kysymyksiin ja tekevän sitten uskonnollisen ymmärryksen, nimenomaan kristillisen ymmärryksen niistä vanhentuneeksi. Mäkin olen lukenut sen Rusen toisen kirjan koskien kreationismin ja teorian väittelyn historiaa ja siinä tosiaan Rusen esittää niin, että reformaation ja valistuksen jälkeen tuli länsimaiseen yhteiskuntaan tämmöinen kriisi, kun ei ollut mitään yhtenäistä maailmankuvaa ja sitten siellä oli tavallaan tämmöinen evankelikaalinen fundamentalismi yhtenä niin kuin vaihtoehtona ja toisena oli sitten edistysusko progressiivisuuteen ja sitten että tämä evoluutioteoria nätisti niin kuin solahti tähän ja tukemaan tätä edistysuskoa. No, näin juuri, siis nämä oli, oli ne kaksi tavallaan ääripäätä, jotka kamppailivat siinä. No, tietenkin oli myös sitten sieltä keskivälintä vaihtoehtoja, että moni äh, kirkonmieskin ajatteli evoluution olevan ihan yhteensopiva luomisen kanssa ja ajatteli, että ei, ei evoluutiosta nyt kannata tällaisia, Isoja johtopäätöksiä vetää, mutta se voidaan ottaa tieteenä ja unohtaa, unohtaa tämä, tämä ideologia. Mutta kuitenkin tässä nyt nähdään, että se on niinku jatkuvasti oikeastaan niinku aina evoluutioteoriaan liittynyt tai liitetty tämmöisiin niinku laajempiin aatevirtauksiin länsimaisessa kulttuurissa ja edistysajatteluun ja sivistykseen, kuten tässä käynnissä myöskin. Ja... ja tämä historia selittää sitä, miksi nykyäänkin tämä keskustelu on niin tulista ja tulehtunutta. Se on sen vuoksi, koska evoluutio ja moraali on liitetty niin vahvasti yhteen. Se on joko negatiivisessa tai positiivisessa mielessä historiassa. Toisille se on edustanut edistystä, toiselle se on edustanut moraalirappiota. Ja silloin aina kun kyse ei ole pelkästä tieteestä, vaan kyse on siis ihmiskunnan tulevaisuudesta ja hy hyvästä ja pahasta, niin silloin aina ollaan tulisempia, jos vaan keskustellaan siitä, että pitääkö joku nyt asiaa paikkansa vai ei. Niin silloin tieteellisestä keskustelusta tulee hyvin sotkusta. Mäkin olen kirjallisuutta lukenut sen verran esimerkiksi yhden Ken Hämin teoksen, jossa muistan tämmöisen kuvan, missä on niinku tämmöinen pahan linnake, jossa on sitten aborttia, siellä on eutanasia, siellä on niinku Äh, homoseksuaalismia ja kaikkea muuta, mitä tämmöisestä konservatiivisesta kristillisestä näkökulmasta on, näyttää pahalta. Ja sitten kaiken sen perustana siinä kuvassa oli tämmöinen evoluutioteorian kallio. Ja sitten siinä oli semmoinen kuva, että jos me saadaan nyt tykitettyä tota evoluutioteorian kallioa niin murskaksi, niin sitten kaikki tämä muukin niin pahan linnake vajoaa mereen. Eli tämmöisiä maailmankatsomuksellisia linkkejä vahvasti äh, evoluution kriitikot rakentaa etenkin jenkeissä. No onko välttämättä nyt sitten, äh, sitä liittää niin vahvasti äh, sitä evoluutioteoriaa tämmöiseen jumalattomaan materialismiin? Niin, no, no, no kysehän on siitä nyt sitten, että onko, onko tämä Rusen kuvaama, aiemmin mainittu Rusen kuvaama darwinistinen uskonto, darwinistinen sekulaari-ideologia välttämättä kytköksissä tähän evoluutioteoriaan vaiko ei, että Ruse nyt ajattelee, että se linkki ei ole mitenkään kovin vahva tai mitenkään välttämätön. Että voimme ihan hyvin kannattaa evoluutioteoriaa ja olla kristittyjä tai minkä muun maailmankatsomuksen kannattajia lähes tahansa. Ruse itse on agnostikko, mutta on on tietysti monia kristittyjä teologeja, jotka myös on yrittänyt argumentoida. Ja monia hyvin erikin maailmankuvan edustajia, jotka on yrittänyt argumentoida, että kyllä me voimme erottaa evoluutioteorian tieteenä ja sitten tämän, tämän darwinistisen uskonnon. Tämä Michael Ruse on kiinnostavaa siinäkin mielessä, että hän tosiaan, niin kuin mainitsit tämän darwinistisen uskonnon, niin toteaa, että kyllä darwinismi usein on evolutionisteille tämmöinen tietynlainen uskonnollinen kehys. Hän on muun muassa kirjoittanut siitä, kuinka reformaation ja valistuksen jälkeen, Ö, oltiin vahvasti teollistumisen myötä edistysuskoisia ja sitten siihen edistysuskoon ö, evoluutioteoria niin kun, sopi nätisti ja se tuli niin kun, tukemaan sitä, mutta sit just siinä kohtaa aidosti tämä tiede linkittyi tämmöiseen maailmankuvaan, mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä mm. näiden maailmankuvien linkittäminen. Ö, Richard Dawkis nyt on sitten taas toinen tämmöinen ateisti, joka, hän linkitä taas nämä kaksi aika vahvasti. No, kyllä jossain määrin, siis ainakin kritisoidessaan vaikkapa älykkään suunnittelun liikettä, niin hänkin jälleen linkittää yhteen länsimaiset arvot sivistyksen ja valistuksen perinnön ja sitten evoluutioteorian ja katsoo, että kyseenalaistaessaan evoluutioteorian älykkään suunnittelun liike pyrkii sitten viemään pohjaa koko täältä länsimaista järjestelmältä ja pistämään sen paikalle tätä teokratian, tällaisen pappisjohtoisen, uskonnollisjohtoisen järjestelmän. Hauskaahan tässä on se, että näillä kreationisteilla ja sitten tota, kreationistia ja kritisoivilla evolutionisteilla on usein hyvin samoja arvoja, jota he ajaa, niin siis tiede, totuus, niin kuin, äh, ihmisen, ihmisen hyvä. Et paljon tämmöisiä yhteisiä arvoja, mutta ollaan hyvin eri mieltä siitä, että mikä, äh, onko esimerkiksi romuttaako evoluutioteoria kaiken tämän vai, vai onko se niin kuin osa sitä, äh, tieteellistä maailmankuvaa, joka sitten tukee näitä hyviä asioita. No, Kojone, miten sun mielestä, onko evoluutioteorialla maailmankatsomuksellisia tai moraalisia seurauksia? No, jos nyt ihan suoraan kysyt, niin mun mielestä siitä ei voida vetää ihan suoraan, niin kuin jos meillä on joku teoria, tieteellinen teoria, niin ei sitä voida vetää suoraan mitään maailmankatsomuksellisia seurauksia. Että se vaatii aina jotain filosofisia lisäoletuksia. Että se vaikuttaa sinne. Ja siis mun mielestä myös kun katsotaan tätä historiaa, niin se tukee hirveästi tätä, että, että usein kun se evoluutiosta on vedetty jotain maailmankatsomuksellisia seurauksia, niin siinä on kyse siitä, että sitä on aina tulkittu jo olemassa olevan maailmankatsomuksen läpi että esimerkiksi 1800-luvulla, vaikka oli olemassa ennen evoluutioteoriaa, kuten Ruse osoittaa, oli jo olemassa tällainen hyvin vahva usko kehitykseen isolla koolla. Ja edistykseen. Edistykseen, kehitykseen. Ja sen kautta tulkittiin sitä teoriaa ja että jes, että, koko, että ei ainoastaan tämä meidän teollistunut yhteiskuntamme kehittyy vaan koko, koko maailma kehittyy tässä. Tota, me ollaan matkalla kohti jotakin, ja se sopi hirveän hyvin tähän. Ja sitten tietenkin, kun sen kautta sitä tulkitaan, niin se edelleen ruokkii tätä kehitysuskoa, ja, ja siinä muodostoi tällainen molemminpuolinen suhde. Ja, ja, ja sama sitten, jos oli, oli jo olemassa ateismia ja oli jo olemassa uskontokriittisyyttä, ja kun niiden kautta sitten katsottiin tätä evoluutioteoriaa, niin siitä katsottiin, ahaa, nyt vielä... Saatiin lisätodiste siitä, että ei Jumalaa mihinkään. Kun taas sitten, kun kristityt katsoivat sitä, niin ne katsoivat, että hetkinen, että no kyllähän me nyt uskotaan, että Jumala muutenkin toimii paljon luonnon säännönmukaisten prosessien kautta, että oho, että onko se tällaisenkin prosessin luonut. Eli silloin jo oli kristittyjä teologia ja pappeja, jotka ajattelivat, että kyllä tämä evoluutio nyt jotenkin sopii tähän kristilliseen maailmankuvaan. Kyllä heitä oli aika paljonkin, että heistä ei nyt niin paljon puhuta sitten, kun ihmiset tykkää keskittyä helposti näihin ääripäihin ja niiden väliseen kamppailuun, koska se on paljon jännittävämpää kuin tämmöiset keskitien kulkijat. Mut mutta heitäkin oli, mutta mut mun mielestä siis jo nämä historialliset esimerkit osoittaa sen, että, että käytännössäkin se on aina liittynyt johonkin maailmankuvaan ennen, ja ideologiaan ennen kuin siitä on saatu jotain jotakin sitten moraalisia johtopäätöksiä ulos. No minkälaista keskustelua evoluutioteoriasta sitten arjopaki haluaa edistää? No siis me halutaan oppia tästä historiasta, me halutaan välttää kulttuurisota Suomessa. Siis tästä historiasta voidaan nähdä, että ihmiset on aina ymmärtänyt tämän, tai ainakin monet ihmiset on ymmärtänyt tämän juuri hyvän ja pahan taisteluna. Ja silloin kun se ymmärretään hyvän ja pahan taisteluna, niin alkaa olla tosi vaikea kuunnella, mitä toinen osapuoli haluaa sanoa. Ja silloin vaikka toisella osapuolella olisi joku hyvä tiedemieskin tai hyvä tutkimus tai joku hyvä pointti, niin sitä voi olla todella vaikea tunnustaa. Me ei, ei kukaan ei halua kuunnella sellaista asiantuntijaa, jonka uskoo olevan siis vihamielinen. Siis koska ihmiset ei usko, usko sellaisia ihmisiä, jotka tuntuu siltä niinku tavalla, että hei tuo ihminen on niinku mua vastaan. Et koska silloin aina herää se epäilystä, että hänellä ei ole hyvät pyrkimykset, hän ei puhu totta, mutta hän on luotettava. Niin, jos me voidaan, voidaan välttää siis tällainen tieteen muuttuminen kulttuurisodaksi, me voidaan edistää sitä, että ihmiset oikeasti pystyy kuuntelemaan, pystyy arvostamaan, pystyy oppimaan toiselta osapuolelta. Pystytään erottamaan se, että milloin oikeasti puhutaan tieteestä ja milloin puhutaan maailmankuvasta. Tiede voi, oikein hyvin tehty tiede voi pysyä kaikkein yhteisenä asiana. Niin, myös nykyään äh, maailmankatsomukselliset asiat ja sitten tieteelliset kysymykset sekoittuu sekä kristillisissä ehkä kreationistien kirjoissa ja sekä Dawkinslaisissa ateismikirjallisuudessa. Um, jos mä kysyn tämmöisen asian vielä, että sun mielestä onko kirkollisessa keskustelussa jakaako tämä evoluutiokysymys liberaaleja ja konservatiiveja? Onko tämä yksi niistä asioista? Tämä on, on tosi hyvä kysymys. Tää. Mun tietäkseni... Varsinaista tutkimusta ei ole tehty siitä, että kuka nyt tarkalleen ja mistä syystä ei usko vaikka vaikkapa Suomessa siis joku, joku Gallup-tutkimus on olemassa, jonka mukaan noin kolmannes suomalaisista ei usko evoluutioteoriaan. Mutta toisaalta ei sitten ole kysytty tarkkaan, että ketä nämä henkilöt ovat ja mikä on heidän taustansa. Jos pitäisi arvioida, niin voisin ajatella, että herätyskristillisissä Piireissä on muita enemmän tätä evoluutioskeptisyyttä, koska kun katsotaan, että mistä tunnetut evoluutiokriitikot, kuten vaikkapa Matti Leisola ja Pekka Reinikainen sitten ponnistaa, niin se on, yleensä heillä on herätyskristillinen tausta. Mutta kuitenkin sitten, jos katsotaan tätä yleistä kysymystä uskosta ja tieteestä, niin, niin siinä voidaan kyllä huomata hyvin vahvasti, että se ei ole mikään tällainen liberaali, konservatiivi ja olle sijoittuva kysymys, vaan kyllä sekä liberaaleilla että konservatiiveilla voi olla tässä ihan laidasta laitaankin näkemyksiä, että onko uskontoja ja tiede vaikka täysin erillisiä asioita vai voiko uskontoja ja tiede puhua osittain samoistakin kysymyksistä. Me ollaan Arjopakilla koettu, että tämä keskustelu uskosta ja tieteestä voi kiinnostavalla tavalla olla itse asiassa myös liberaaleja ja konservatiiveja yhdistävä keskustelu. Kiitos Rope tästä ja seuraavassa jaksossa sitten puhutaan nyt enemmän siitä, että miten tämä evoluutioteoria nyt voisi sopia ajatukseen luomisesta.